ska läsa om en film som heter Äta, Sova, Dö. Jag läser först det som står på vänster sida på det pappret. Den lilla texten. En film med skådespelare som är amatörer. Alltså inte utbildade Skådespelare. De har inte gått på någon skola för skådespelare. De är amatörer. Filmen som är ganska mörk har fått många priser. Mörk betyder här inte mörk så att man inte kan se utan betyder ganska sorglig, lite ledsam. Man blir lite ledsen när man ser den. En mörk film. Inte komedi som är en rolig film. Inte en film som man skrattar. Det är Gabriella Pischlers första film och hon spelar huvudrollen. Ja, hon som spelar huvudrollen när Mina Lukas hade aldrig gjort film innan. Så Gabriella Pischler heter hon som har talat om hur de ska prata och vad de ska säga och hur de ska filma. Det är hon som har gjort filmen. Och hon som spelar huvudrollen, som spelar Rasha, hon heter när Mina Lukas. Hon hade aldrig gjort film innan. Hon fick pris för bästa kvinnliga huvudroll i hela Sverige 2012. Och så den röda texten. Här finns många ord och de får ni diskutera mer sen. Jag bara nämner lite snabbt vad de betyder. En film om arbete, varsel, det är att man måste säga till tre månader innan om någon måste sluta. Uppsägning. Eh, när man varslar, då säger man inte vilka som måste sluta. Då säger man bara att kanske tio stycken måste sluta. Sen när man säger gör uppsägningen, då berättar man vilka det är som måste sluta. Arbetslöshet, pengar, utanförskap. Utanförskap är att man känner sig utanför samhället. Att man inte känner att man får vara med i själva samhället. Social grupp. Det är samma, ungefär samma som klass, eh, samhällsklass, social grupp. Vilken, när man en, placerar en människa i en grupp människor eh, på grund av vilken bakgrund de har, om de arbetar, eller om de äger en fabrik. Eller om de är medelklass. Så samhällsklasser som vi pratade om innan. Och socialgrupp betyder samma sak. Klassfrågor. Det är då när man. Sådana frågor som. Som är om olika samhällsklasser. Fall De som arbetar blir mycket arga på på de som äger fabrikerna, då är det en klasskonflikt. En, en, ett problem mellan olika samhällsklasser. Det är sådana problem kallas för klassfrågor. Facket. Alla som jobbar med samma sak som till exempel lärare kan vara med i ett fackförbund. Som hjälper till att diskutera frågor med arbetsgivarna. Som lön till exempel. Eller hur mycket en lärare ska arbeta. Fackföreningar. Facket. Prata mer om det sen. Invandrarfrågor. Speciella frågor som kan vara problem och så som gäller invandrar. Landsbygdsproblem, landsbygden, ute på landet, inte inne i staden, ute på landet, kallas också för landsbygden. Problem som finns på landsbygden, när eh, många människor flyttar till stan så blir det inte så många människor kvar i de små städerna. I de små byarna. Det blir bara få människor kvar på landet. Då blir det problem. Man kan kanske inte ha affären kvar. Om det inte finns några människor som handlar. Hopplöshet. Att man känner att det, det finns inget hopp. Det blir inte bättre. Arbetsskador. Skador man kan få av arbetet och livet. Vi fortsätter. Rasha är en ung kaxig tjej som bor i nordvästra Skåne i Åstorp. Hon kom till Sverige som ett ettåring. Hennes föräldrar var arbetskraftsinvandrare. Sverige behövde mer, fler människor som arbetade. Arbetskraft. Arbetskraftsinvandrare från Montenegro. I före detta Jugoslavien. Hon är alltså jugge. Som en del kallade det innan. Eller blatte. Som är också ett dåligt ord. Två dåliga ord. Hon är också Muslim. Men hon är inte arab. Rasha har ett tufft sätt och hårt prat även till sina vänner. Med många svordomar och ironi. Ironi är när man säger något. Man säger en kanske en dum sak men man säger det väldigt trevligt. Så, eller man säger en snäll sak men man säger det väldigt eh, ärligt dumt så man, man, man säger inte sanningen eh, vi fortsätter det är mycket fan, jävlar föråt helvete fucking både med ilska och som kompisprat två områden som en del av filmen utspelar sig i är uppe på en väldigt hög med slag efter en gammal gruva som fanns där för mycket länge sedan. Bilden på sista sidan är, från den, är på den slaghögen. Den andra platsen är en dinosauriepark som är stängd, nedlagd sedan länge. Dinosaurier, dinosauriepark. Rasha jobbar på en grönsaksindustri och förpackar färska grönsaker. Förpackar är ett finare ord för bara packar. Hon är duktig på sitt jobb och får hjälpa andra. Hon har sina vänner på jobbet, bland annat Jonathan, en ung kille. Alla känner alla i Rashas kvarter. Och kompisarna är kaxiga mot andra människor som kommer utifrån. Till exempel från Göteborg. Rashas pappa är utarbetad. Han har arbetat slut på sin kropp. Utarbetad. Och har fått arbetsskador i rygg och ben. Men läkaren tror honom inte. Så han blir inte sjukskriven. Rasha är pappans tolk och vill hjälpa honom. De två har bara varandra. Och båda vill varandra så väl. Men de lever på Rashas lön. Eftersom pappan inte kan jobba och inte blir sjukskriven. Det är svårt när man inte kan försörja sin familj. Trots att han är utarbetad åker pappan till Norge för att jobba en månad. De behöver pengarna. Just då varslar företaget som Raja jobbar på. Några ska bli uppsägda eftersom företaget har gått med förlust. Medan pappan är i Norge blir Raja uppsagd för sparken. Men hon berättade inte för sin pappa. Facket, fackförbundet ska hjälpa dem. Men det blir inte så mycket hjälp. Facket kan inte göra något eftersom arbetsgivarna är så starka. De som får sluta går på coachning hos Arbetsförmedlingen AF och tränar på jobbintervjuer. Coachning är när någon försöker hjälpa någon annan till att hitta rätt jobb eller till att eh, hitta rätt sätt att göra något. Man coachar. Träningscoach. Hjälper någon som tränar? Här är det arbetscoach som hjälper någon som ska hitta arbete. En coach är egentligen någon som leder ett sportlag. Till exempel ett fotbollslag. Som tränar då. Vi fortsätter. Uppsägningstiden. Alltså den tiden som går från att man... Har blivit uppsagd tills man måste sluta. Uppsägningstiden är tre månader. Så den tiden får hon lön. Och försöker under tiden hitta ett annat jobb. Hon vill inte flytta till Malmö. Utan hon vill stanna i Åstorp. Där hennes pappa och hennes vänner finns. Hon är mycket aktiv. Aktiv är att man jobbar själv. Och försöker och sitter inte bara hemma. Hon är mycket aktiv och försöker många saker. Bland annat samla in namnunderskrifter för att ett Tivoli ska komma till orten. Tivoli med karuseller. Hon väntar inte på att Arbetsförmedlingen ska säga åt henne vad hon ska göra. Utan hon tar tag i saken själv och ordnar en provanställning med försäljning av brandsläckare. Provanställning. Man provar att anställa henne. Försäljning, samma som man säljer. Försäljning. Och brandsläckare, man släcker en brand, man släcker eld. Hon har försökt få sina vänner att övningsköra med henne så att hon kan ta körkort. Och nu tar hon ett jobb med bilkörning trots att hon inte har körkort. Hon gör jobbet jättebra men hon har alltså ljugit. Om att hon har körkort. Och ärlighet är viktigt. Hennes kompis Jonathan får ett jobb på ett slakteri genom sin farbror. Han vill egentligen jobba med levande djur. Kanske bli veterinär. Men nu måste han avliva djur istället. Avliva, samma som döda. Ta av livet. Ta bort livet. Döda. Tivolit, som hon samlade in namn underskrifter åt, kommer till Åstopp. Men hon får inte så mycket glädje av det. I den sista scenen i filmen, en scen. Det är, eh, när de filmar från en, en viss plats så kallas det för en scen. Sen så kanske de filmar från en annan plats, då är det en annan scen. Scen kan också vara den platsen man står på när man eh, sjunger eller spelar eller pratar för många människor. Den heter En scen. Ja, det är som teater. Eller den lilla scenen som finns i, i Green Room på Ilje Park Där ja. elpianot står. En scen. Men här är det alltså en filmbit. En bit av filmen. I den sista scenen i filmen är alla samlade. På sin favoritpub och pratar om livet. Pub, en plats där man kan köpa och dricka öl. Ska Rasha flytta till Malmö för att få jobb eller ska hon stanna kvar? Vad går livet ut på? Alltså varför lever vi? Vilket är viktigast? Jobbet eller vännerna? Ska man bara äta, sova och dö? Eller ska man ha roligt också? Här är alla samlade som har samma problem. Invandrare och svenskar. Alla med låg utbildning utbildning. Alla som inte alltid vet hur man ska ta sig fram i Sverige, som inte har de viktiga kontakterna. Kontakterna är att känna människor. Då har man bra kontakter om man känner människor som kan ordna till exempel jobb. Har du några kontakter inom arbetslivet? Har du några kontakter inom musiklivet? Kontakt. En kontakt är ju också när man ska sätta på, eh, sätta på en lampa. Man sätter en sladd i väggen. Den heter också kontakt. Vi fortsätter. Så här slutar alltså filmen. Man vet inte. Vi får inte se vad, vad Rasha bestämmer sig för. Men här står lite till i pappret. Här berättar vi om arbetsklasserna. Eller om, om socialgrupperna. Om samhällsklasserna. Arbetare på industrier räknades för som en egen socialgrupp. Socialgrupp 3, arbetsklass. Folk med längre utbildning och högre lön räknades till socialgrupp 2, medelklass. Och de som ägde företagen och bestämde räknades som socialgrupp 1. Överklass. Nu stämmer inte den indelningen eftersom många i socialgrupp 3 också tjänar mycket pengar. Man är mer blandade nu. Men ofta finns det saker kvar som hör till en socialgrupp. Exempelvis var man bor. Det står men, men det ska vara man. Var man bor, vilken bil man har, vart man reser och hur man klär sig. Ett annat problem som filmen visar lite av är att många måste flytta för att få jobb. Människor på många små orter i Sverige har samma problem som Rasha. Detta gäller både infödda svenskar och invandrare. De vill stanna kvar, men det finns inte alltid jobb och därför måste de flytta. Till Då blir det färre människor i de små orterna och fler i städerna. Färre. Få människor, alltså inte många. Få människor. När det är mer få, då heter det färre. Sen finns det inget ord för att det är de ställena där det är mest få. Det finns inget ord för det. Det finns mycket, eller många, många människor, fler människor, flest människor. Det finns mycket vatten, mer vatten. Mest vatten. Och det finns lite vatten. Nu, nu går vi på det andra hållet. Lite vatten, mindre vatten, minst vatten. Och så räknar vi människorna och då är det inte många, då är det få människor. Och färre människor. Men sen finns det inget ord för det sista. Vi, vi fortsätter. Landet utanför städerna, landsbygden, blir avfolkat. Alltså folket försvinner. Ett stort problem. Så ser ni en bild på slagghögen i Åstor. Det är alltså när man har tagit loss sten från en gruva och man tar ut och så slår man sönder stenen och värmer stenen och då kanske man får loss hjärnet. Eller får man loss äh, zink. Eller får man loss de olika metallerna som finns i berget. Det som blir kvar när man har fått loss den, den eh, metallen som satt inne i stenen. Det som blir kvar heter slag Och det är ingen som vill ha det. Okej, okay. en del vanliga uttryck som kan vara bra att känna igen, kommer här. Dra sitt strå till stacken. Detta handlar om en myra. Som, som alla myrorna tillsammans bygger en myrstack. En stor hög med bär ifrån granar så bygger man en myrstack. Ett sådant granbarr heter ett, ett strå. Det betyder, försöka hjälpa till med det som just du kan. Göra det bästa av situationen. Något har gått fel, men det som finns kvar måste vi försöka göra något bra av. Leva på sitt barn. Dottern eller sonen jobbar och tjänar pengar och betalar för sina föräldrar. Leva på sin fru. Frun jobbar och tjänar pengar och betalar för sin man. Sist in, sist ut. Detta sätt att avskeda eller säga upp människor från ett jobb. Gäller i Sverige. Den som blivit sist anställd är den som måste sluta först om företaget inte går bra. Lika lön för lika arbete. Jämställdhet som man vill ha det. Män och kvinnor ska få samma lön om de gör ett liknande arbete. Det fungerar inte så alltid så bra. Inte i Sverige heller. Jag hade gärna hjälpt dig men det visar att han nog inte vill hjälpa dig. Jag förstår dig men visar att han nog inte vill hjälpa dig. Jag hör av mig. Arbetsgivaren ringer till dig. Eller inte. Mycket på G betyder mycket på gång. Jag håller på med många saker. Eller många frågar mig om viktiga saker. När man säger mycket på G så ibland försöker man att gömma att man faktiskt inte har så mycket att göra. Man, man håller inte på med många saker. Man försöker att ljuga och säga fel. Ja, oh, det är mycket på G. Men ibland är det sant att man har mycket på gång. Dra alla över en kam. En kam, man kammar sig. Att dra alla över en kam det är att tänka på alla från en grupp. Tänka att alla från en grupp är likadana och tycker samma. Alla från... Eh, eh, och alla från Afghanistan är lika och tycker samma. Alla svenskar som bor eh, på Rosengård är lika och tycker samma. Alla svenskar är likadana och tycker samma. Alla araber är likadana och tycker samma. Då drar man alla över i en kam. Och det ska man inte. Ta tillvara på chansen. Eller ta vara på chansen. Se till att göra något av en möjlighet. Inte bara sitta och vänta på att andra ska fråga dig. Gör något bra själv när det kommer ett tillfälle. Jag pallar inte längre. Det, jag orkar inte längre. Det är så jobbigt nu. Det är ungdomsspråk, jag pallar inte längre. Allt handlar, Allt handlar ju inte om pengar. Det betyder att det finns andra saker än pengar som är viktigare. Till exempel vänskap, kamrater, glädje och att känna sig hemma. När det har varit något jobbigt eller om man har förlorat pengar då kan man säga, ja, ja, ja, allt handlar ju inte om pengar. Då betyder det, det är ju viktigt det andra också. Du får ursäkta, jag. det betyder. Hallå, stopp, nu hinner jag inte prata mer. Ja, ni får ursäkta, nu stänger jag eh, datorn här.